Ja, det var en liten förändring av det medborgarförslag då behandlat. Vi har ju ändå haft det här under behandling ett år och vi kommer med ett förslag nu som som eh, Patrik har är ordförande. Och nu vill Patrik säga någonting igen, varsågod. Eh, ja, eh angående trågodådningen och vem som har tagit fram uppgifterna på vad rombro kostar så kan till jag kommentera det och mer. Däremot är det så att vi identifierar ju då just nu då vad har vi för material vad kan vi göra för att för att fixa det för vi tycker att det är viktigt. Och det det är väl det det här handlar om på något sätt. Ska vi bifalla besvara eller avslå slaget? Eh sen är det olyckligt om du fattar att att vi inte tar er till oss er kunskaper eller helt engagemang men just nu har vi ju utifrån nya förutsättningar för det var ju faktiskt så att jag yrkade att den skulle vara besvarad med Fritage teknikstyrelsens svar och det var att den här bron skulle kosta 2,5 miljoner och det är den summa ni har fått. Och då kan vi tyvärr inte göra någonting då åt det. Men som sagt, jag skulle jättegärna se att det blir en bro i samverkan med de boende. Om de boende uppfattar att det har gått till på fel sätt hittills så får jag väl beklaga det. Men, ja, jag blir lite förvånad. Men okej, okay, jag stannar där så länge. Vi har två på ordning, Agneta Törnqvist och Ulf Berg. Varså Agneta. ordförande ledamöter och förslagställaren. Eh när vi behandlade det här i arbetsutskottet så tyckte vi att det här var en väldigt bra idé och vi frågade satt i råden här kostnaden för 2,5 miljoner skulle det verkligen behöva kosta så här mycket. Och i det tillfället då så fanns det alltså ett alternativ då från teknik fritid och teknikstyrelsen fritids- och teknikstyrelsen som ordförande. Han hade undersökt det här lite mera efter vi hade efter de hade tagit beslutet då i fritids- och teknik. Eh vi tycker som sagt var att det är ett väldigt bra förslag och vi skulle vilja verkställa det. Finns det alltså möjlighet att för en billig penning eh återställa den här bron som en gång har funnits där så tycker vi det är väldigt bra. I ett senare skede i dagens sammanträde så kommer vi att ta mål och budget där har vi invester, en investerings en investerings ehm inte en genomskrivs ska vi säga utan vi har förslag till olika investeringar och vi kommer alltså att satsa på just gång- och cykelvägar. Vi kommer att satsa på infrastrukturen. Så visade det sig att de här 40.000erna 40 som vi tror nu att man ska kunna återställa den här bron för inte räcker så finns det alltså tänkt investeringspengar i det här förslaget som ligger i dag och vi ska ta beslut på idag så vill jag alltså ändra lite grann också i själva beslutsatssatsen, och det är ju ert förslag innehöll ju flera alternativ. Det var ju dels bron och sedan var ju också då eh, hela cykelvägen kan man säga från Lund till eh, till Follkärna eller för, förlåt från Nordanö till Lund. Det hade vi inte tänkt att eh, bifalla i dag, utan vi tänkte bifalla det här med bron. Så därför vill jag då att eh, förslaget till att förslaget ska utformas att merbörja förslaget till styrkts vad avser etapp 1 medbörja förslaget då eftersom alternativ lösning finns till en beräknad kostnad om cirka 40.000 kr. Eh när det ska göras jag vi har sagt att vi vill verkställa det här omgående så därför får då fritid och teknik i uppdrag utav fullmäktige idag att under 2009 eh åtgärda det här helt enkelt. Kommer de sedan och säger att de här 40 000 kronorna räcker inte så har vi alltså tänkt oss att vi ska göra infrastrukturåtgärder och framför allt förbättra gång och cykeltrafiken, både säkerhetssynpunkt och miljösynpunkt. Vi har ett annat ärende idag också som kommer att behandlas som en handling till det ärendet som finns Region Dalarnas förslag till Läns transportplan. Här kommer staten att fördela potter till länet för olika åtgärder man kan göra i infrastrukturen. Det handlar om större och mindre investeringar. Det handlar om trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Men det finns en rubrik som heter potter. Gång- och cykelåtgärder inklusive turism, cykelstråk. Här finns möjlighet, om vi är starka i Avelstad, att påverka. Att försöka även få del av den potten till den här typen av åtgärder. Så jag tror att vi ska kunna komma en bit på väg med det här och det här är ett första steg i att vi ska kunna få en cykelbana mellan de här två skolorna i framtiden. Så jag yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag med den lilla ändringen då att det ska in vart avsedd etapp 1 i förslaget. Tack. Hopp ja, Ulf Berg varsågod. orförande och Annika med flera och ledamöter jag är eh, när man lyssnar på den här debatten så blir man ju lite konfunderad är väl eh, det minsta man kan säga. Jag var redan inne på det aninne på ett tidigare med om de här 40.000 verkligen skulle räcka. Eh jag kommer att yrka på att den återremitteras så att man ger ett uppdrag på till fotstyrelsen att i dialog med med, med våra förslagställarna lösa det här eftersom det är uppenbart att det här behöver mer jobb. Eh det här behöver då komma fram efter sommaren men i god tid innan vi reviderar budgeten för 2010. Det vill säga om man nu i dialog hittar en lösning som gör att man kommer fram till en bro som accepteras, då är det frid och fröjd. Jag misstänker att de här 40.000 inte kommer att räcka och kanske inte ens på långa vägar. Men då är det bra att vi har den kunskapen då kan vi ta med oss den kunskapen när vi reviderar budget för 2010 men låt oss göra ett försl förslag på att eh, kommunen och eh, med våra förslagsställarna eh, kommer överens och det är ju lite eh påtrycknamnet tågordning jag och tågar väl ingenting jag brukar lyssna på folk direkt men i det här fallet tycker jag att man man kanske ska göra det därför att eh, det här är en intressant motion som vi själva har varit med en gång för eh, rätt så många år sedan Och har till och med bott i Lundfollkärna och eh, på den tiden fanns en bro här, även om man, min minnesbild då på 65 eller något sånt där, 67, var jag väl på den där bron och den var ganska så kravlig redan då, var min minnesbild i alla fall. Så att det vore ju kul om den kom tillbaka, men som sagt, jag tror att för att lösa det här så behövs det en återremiss och att man har en dialog med varandra och har lite svårt att se att vi klarar av att lösa det här och nu. Oček Knečević, varså. Ja, jag måste ta tillbaks till min självständighetskamp i den politiken. Det är jättebra med fullmäktige och jättebra i det, men jag vill bara påminna fullmäktige fattar de övergripande ansvaret. Sen finns det styrelsen som har den detaljerade ansvaret för att utföra saker och ting. Och börar vi införa det, det här i i fullmäktige där nu säger vi exakt vad bron ska kosta, hur den ska se ut, vem som ska göra, vem ska prata med vem. Eh då då då hamnar vi i en oerhört knepig principelldiskussion. Vad ska fullmäktige fatta beslut om egentligen? Det om bron kostar 1 krona och då är det ont. Det spränger och vad är det viktigaste är att bron ska dit och den ska vara säker så folk inte ramlar av den. Eh och det är tekniska styrelsens ansvar. Och, och och jag tycker det är otroligt det är jättebra att man vid på något sätt får så bra som möjligt beslut men men man måste ändå passa sig noga så man inte fattar beslut i fullmäktige som som låses styres helt i hållet och det går inte att röra sig om någon något hal. Tänk till exempel om förslagsställarna säger nej men vi tycker den här bron är ful. Jaha, vad ska jag tekniskt göra? Då kan de inte bygga en bro därför vi har låst dem. Eh jag utgår att tekniska ska prata med förslagsställarna. Vi behöver inte mata in det här i beslut. Vi tillstyrker tillstyrker att ja, vi ska ha en bro och sen låt tekniska få förslå så här hur den ska se ut och vem som ska betala vem som ska göra det. Eh det är ju det är ju min beständiga uppfattning. Så vi inte går in i spinnna här med idéer och ryta om en liten stund en bro. Vi stäcker kommunstyrelsens förslag. Ja, då går ni till er. Patrik Engström, varsågod. Patrik Engström. Ja, det var ju, säger det, liksom lite den springande punkten här. Ja, det var ju, säger det, liksom lite den springande punkten här. Varför man för pengarna när man inte har några pengar. Det kan ni ju fundera på. Det blir ingen pukor och trumpeter på denna bro. Det blir ingen alltså estetik på det sättet. Det blir som man kan ta sig över. Det är ju det som är var finansen. Vad det som jag fattade var uppdraget man skulle ta sig över alltså den bron som var där en gång i tiden. Det var bara en räcke det också. Alltså, nu ska man inte bygga några räcke med något som missvisch komment. Men men alltså det det det var det var kanske inte en väldigt elegant valvbro i i trä, limträ. Utan det var kanske som man kunde tas över. Och det var ute det ut efter det perspektivet jag har jobbat, man kan tas över. Sen hur? Om det är steln, betong, om det är trä eller om den flyt eller om det var en UF-bro. Ja, det kan jag inte säga idag. Så. Eh, men Jag gick med i fall på Anetas förslag med att det vi diskuterar det är ett alternativ eller etapp 1. Det andra det det får vi lägga in i lång långtidsplanerna som kan komma långt fram i tiden. Eh och jag hoppas då naturligtvis att förslagställarna ser positivt att man kan ta sig över grytnes nej och Juridabound, ägritness, det är samma affärs längre. Ja okej. Okay. Vi fallt tag i ett års förslag. Jaha. Ja, Annika, varsågod. Nu måste jag läsa lite för tydligen det här. Alltså vi vill absolut inte att det ska gå ett år till om det är någon som förstod det sa, utan vi vill absolut ha en bro och jag har pratat med den här Anders som har kommit fram till de här 2,5 miljonerna. Och det är precis det vi säger, vi vill inte ha något på 2,5 miljoner bro, det har vi aldrig begärt. Vi vill ha en bro. Alltså för vår andel, vi är frihetsmänskor, alltså vi kan fast dra oss så här fram och tillbaka bara vi får en bro. Och eh, men det vi blev rädda över är när vi ser det här beslutet och det står förtyt USN och man ska kolla om pengarna finns. Alltså det det är det vi reagerar över att vi inte förstår. Vi vi förstod inte att det här betyder att Bro byggs oavsett vad den blir och kostar. Det förstod inte vi. Men jag hoppas att jag har förstått det rätt nu, då, att vi kommer att få en bro. Det är så. Då är jag i så fall väldigt nöjd. Och hur den bro ser ut, det bryr vi inte oss om. Och vi är jättegärna med och hjälper till att bygga den här bron och det är det som vi har velat men däremot så vet jag att 40.000 räcker inte för att de som ni har kontaktat och som ska vara med och bygga den här bron är för tvivlade för hur de men gör så kommer de inte att kunna fixa det på 40.000 trots att vi har gratis maskiner och gratis arbetskraft och väldigt mycket annat som folk ställer upp med så att det det det är någonting som vi var oroliga för. Tack. Vojcek Knecevic var så Och det är exakt Annika, det ni kan det jag vill säga alltså att krånglar vi till med beslutet då kommer det ta jättemånga år innan det en bron kommer upp. Det för jag det finns det så många att satsa där det det det, det räcker om vi har en paragraf ritad i någon styrelse så vi har fem på varje styrelse så kommer stoppa alla beslut så därför är för att det är jättenoga hur man fattar beslut här så man inte skapar hinder så här. Sen är det ju så att när man bygger på de gamla goda tiderna byggnadsstyrelsen byggde så mycket. Så var det ju alltid så. Vi har fattat beslut att vi ska bygga någonting. Vi trodde att någonting kostade de här pengarna, sen kostade det något annat pengar, men vi byggde ändå. Det det är så så så det funkar tekniska styrelsens ansvar är att hålla ordning på på pengarna. Och då får de göra brobygger på ett sätt så så inte urholka deras ekonomi. Det är ju så så det funkar i i i Irans samhälle. Så det är ju det som var som var mitt försök ska jag säga att inte krångla till och börja rita broar. Här. Ulfberg, varsågod. Ordförande då kan man ju fundera över hur vi löser det här. Det finns en bra lösning kan jag ju tycka själv då. Om för jag tror inte heller på de här 40.000 absolut inte. Men jag skulle då kunna tänka mig ett annat förslag som skulle kunna vara så då att med börjar förslaget till strykes punkt övriga strykes. Eh andra att satsen fritid och teknikstyra ja, möjligtvis då med tillägget som som Agneta har det vill säga att det gäller bron. Eh och sen att eh Andra att satsen fritid och teknikstyrelsen verkställer uppdraget under 2009 under förutsättning att kostnaden ryms inom fritid och teknikstyrelsens ram. Vad har vi då åstadkommit? Jo, antingen så lyckas Patrik och hans styrelse med tjänstemän fixa till en bro inom. Om inte annat så ramlar det här tillbaka till mål och budget och då kommer vi att få lov att ta det i höst så att man inrymmer det eh det skulle kunna vara en lösning på den här problematiken. Annars kommer vi förmodligen så är det tala sten och funderar vi besluta om 40.000 och påtyckt gjorde av med 120 hur gick det här till? Om vi gör så här istället så har vi löst det här problemet. Och om majoriteten ställer upp på det så kan jag naturligtvis återkalla mitt återimmis förslag. Agneta Törnqvist varsågod ja, precis. och föraren i ledamöter Ulfberg. Ja, det är alltid bra att kompromissa så att man kommer fram så att man inte står och stampar och en åtminstone kommer ju att dra ut på tiden. Så att eh, jag tycker att kan vi göra som Ulfberg säger då att vi tar bort just den här kostnaden om 40.000 för det var ju ändå eh det står faktiskt en alternativ lösning finns till en beräknad kostnad av 40.000. Det måste inte stå i beslutet. Och kan vi ta bort det och komma överens så är jag villig att gå på ditt förslag. Ja, hopp. Om vi pratar ett tag till får vi kanske fram pengarna också. Man vet att <skratt> Vad jag förstår då så skulle förslaget BIP medborgarförslaget tillstyrket vara avse sitt etapp 1. Sen är det fria och fräjd. Sen står det en andra satsen kvar det. Med de justeringarna då kan vi är det är ordet tillräckligt beärt av alla. Är det någon som ytterligare vis handling? Är välgens slut? Ja, ja. Kan vi då besluta enligt det förslag jag nyss herr ordförande alltså att med goda förslaget till styrkes vart avses etapp 1 och andra att satsen står som den står. Kan det vara fullmäktiges beslut? Så var jag. Bron är räddad. Undana punkten i början på punkten. Som fick höra all information också anlände Mikael Westberg 13.50. Så han var delaktig i beslutet. Mm. Punkt 5 jämställdhets- och mångfaldspolicy var sjööra. Sen årsskiftet så, så gäller det en ny gemensam lag som ersätter tidigare diskrimineringslagar. Jämställdhet och mångfald är en grundläggande rättighet och en strategisk fråga för Åvesta kommun. Jämställdhet och mångfald är en självklar del av kommunens personalpolitik och en kvalitetsfråga för brukare av kommunens tjänster. Med jämställdhet och mångfald menas att alla människor har ett lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, en jämn fördelning av makt och inflytande för kvinnor och män. Främja att alla individer har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet och mångfaldsarbetet syftar till att främja, bevaka och utveckla alla individers lika rättigheter och möjligheter i fråga om arbete, anställning och andra arbetsvillkor. Kommunen ska i all sin verksamhet beakta jämställdhets- och mångfaldsaspekterna. Det betyder att en omvårdnad utbildning och service som kommunen ska, eller ger ska komma alla individer till godo på ett rättvist sätt samt att dess innehåll kännetecknas av jämställdhet och mångfald. Och eh, det var alltså en liten grön för, för eh, den här policyn då och eh, här föreslår kommunstyrelsen att jämställdhets- och mångfald mångfaldspolicyn antas. Ja, det var beredning och är det något någon kommun ska ordet? Det är en som lyfter det. Ja, varsågod. Nilsson. gerned Christian Nilsson heter det så var. Det. Ja men. Ur förnuendemedet. Det här är kanske den viktigaste politiken som vi har fattat beslut om. Och nu jag skulle vilja att det är bra men det saknas någonting tycker jag. Eh det står ju att varje stadsyrelse har ansvar för att i minst vart tredje år pritta sin jämställdhetsplan. Men jag skulle vilja att man på något vis får in att styrelserna en gång per år redovisar till KS hur arbetet har gått med det här. Annars är jag rädd för att det här blir en hyllvärmare som bara samlar damm. Så att och förslagsvis är då att det är ordförandena i styrelserna kan då redovisa till kommunstyrelsen hur arbete med det här har fortgått under året. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Det är Även så tycker jag att det är bra så att det, det är mitt förslag. Agneta Törnqvist station. Ordförande leda möter och kriser. Eh jag förstår din tankegång i det här men jag tycker på något sätt ändå att det är till god och sätt för att det står också att handlingsplanerna som man ska upprätta i styrelserna ska vara en en integrerad del av mål och budget och mål och budget gör man varje år och följer även upp det där så att jag tycker att din fråga där redan är tillgodosedd så att jag önskar yrka bifall på kommunstyrelsens förslag. Ja, Kristen Nilsson varsågod. Då skulle jag vilja säga så att det här kan man ju då göra på genom att man redovisar det här tillsammans med bokslutet. Så att det behöver vi definitivt inte vara något krångligt. Men sådana här viktiga dokument får inte bli hyllvärmare. Det har vi nog av ändå. Otsik, Netsivits. Avstånd. Någon nyttiga som önskar ordet? Överläggning är klart. Ja, ja. Ja. Finns det två förslag, det är kommunstyrelsens förslag och eh, Christer Nilssons förslag. Ställer de mot varandra. Beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Ja. Beslutar fullmäktige enligt Christer Nilssons förslag? Ja. Finns fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag? Reservation Christer Nilssons. Nera, Ulf Berg. Nu ska vi se upp. Vi får börja skriva. Ta efter det kommer bli. Vad ska vi se? Bergy Marie Lenholm, Lena Lorentz, Karin Buvstedt, Et Economic. Ja ja, Lenholm. Kristin Nilsson Ulfberg, Marie Lenholm. Lena Lorentz hade Karin Perer, Thoga i Harry, Gunilla Björn. Vi är klart på den halvan. Mats Sundstedt, Jarl Svedberg, Peter Gren. Lillebilgrass Ocke Larsson, Kurt Ocke Larsson. Sen var det klart. Alla är i stand. Ja. Ska vi nu driva dem. Sen överende 6 då Norra Västsbanans utbildningsförbunds årsredovisning 2008. Mm. Redan nu. Redan nu igen. Eh Togar ut lite delar ur uh, texten ur uh, det är det går bli ganska lite jäv situationer här va Gunilla Björlund och Mikael Westberg ska vi kätta Roland Söderberg också jäs Gunilla Björlund går ut och titta i tamburen lite alla tre Mikael Westberg Roland Söderberg bak Roland Söderberg ja men man eller jäv då är det väl så kan det man se här gick då är det så Funderar du på det? Då tycker jag att vi ska gå ut så att vi slipper få några problem med beslut. Ja, det stämmer, ja, stämmer bra. Gå ut och snacka med de andra tre. Nej, men de vill ju röra på sig. Det skulle du ha gjort också. Nu så, nu kan du gå vidare. Ja. Nu vi drar ärendet person. Då är de som är kvar som ska hantera det här ärendet. Det är alltså nära beståndarnas utbildningsförbundsår är det visning för 2008. Plocka lite delar ur den eh texten. Det har funnits olika tolkningar hos medlemskommunerna kring direktionens uppdrag och ansvarsområde. Delade meningar har också funnits kring det avtal om så kallad merkostnadsprincip som funnits mellan de olika medlemskommunernas gymnasieskolor. Tvisten kring detta gjorde att Avesta i december beslutade att begära utträder vilket sedan också följdes av Hedemora. Uppsägningstiden för medlemskapet är dock ett år. Arbetet med att bygga upp vård- och omsorgscollege har påbörjats och omställningen för att certifiera utbildningen inom NVU intensifieras. Studieresultaten hos eleverna inom de nationella programmen som avslutade sina studier våren 2008 låg 4 över riksgenomsnittet mot bakgrund av grundskolornas låga meritvärden får det anses som ett mycket gott resultat. NVU har en mycket hög datorterhet med sammanlagt cirka 400 datorer och har aldrig haft tidigare haft så många datorer som nu. Antalet elever innan gymno inom gymnasieskolan prognostiseras vara fortsatt hög under 2009. Inom yrkesutbildning förväntas ingen minskning med hänvisning till den lågkonjunktur som präglar landet. Vi vet ifrån Avest då herr Hemoras beslut om utträde ur förbundet kommer ANVU under året tillsammans med de kvarvarande medlemskommunerna att arbeta fram en ny förbundssordning. 2008 års resultat blev ett underskott på 1 miljon 412.000 kr. Det beror framförallt på de interkommunala kostnaderna att de blev 2 miljoner kr högre än budget samt att avtalen för fakturering av flyktingar inom SEFI halverades mot budget och mer förde 700 2000 kronor i lägre intäkt. Medelårsbudget för 2008 är reducerat med 1 257 000 kronor med anledning av återställande av sista hälften av 2005 års negativa resultat. Ett intensivt arbete har sedan dess eh, har sedan detta blivit känt gjorts till hela organisationen för att hålla ner kostnaderna och därmed underskottet. Alla vakanser har prövats inom de återbesatta och stor återhållsamhet har visats gällande inköp de direktioner har nu att utöva den minskade budgetramen för år 2009 även arbeta in underskott från 2008. Och här har kommunstyrelsen som förslag att årsredovisning 2008 för Norra Västmanlands utbildningsförbund godkänns i enligt revisionsberättelsens förslag beviljas förbundets ledning och direktion ansvarsfrihet för år 2008. Ja, välseck netto vitt var så. med översikten här redovisningen så jag så att som ni märkte i texten det är lite lite lite är konflikt mellan oss och NVU då. Eh och vi är inte klara. Det är så att vi har kört fast med en summa pengar eh som NVU anser att de inte har inte nyttjat våra tjänster eller de har nyttjat tjänster det vet de men de vill inte betala för dem eh och vi än ser att man när man hittar sälst då ska man betala det är alltid skrivit i avtalet de tycker nej det är inte skrivit och jag vet tycker det är skrivit det är ungefär så går det till just nu eh och eh ja som jag förstår så det kommer gå så långt kanske att vi kommer träffas i <skratt> domstolen eh och frågastå eller NLU och vi för att lösa det här. Eh jag hoppas att i den här grävisningen är upptaget att prata med Mikael Westberg som sitter där och kan säga att i den här budgeten är den här skulden reglerat men inte i praktiken, vi har inte fått de pengarna men i budgetmässigt i deras bokföring så har de reglerat det, men det gjorde de inte det är det vi kommer fortsätta slåss om det kommer jag inte nog för anledning att vi inte gudtjänar när redovisningen det får vi lov att göra, men det är viktigt att veta att det här är inte över och det finns bara två vägar att gå antingen går vi med på deras krav och avstår från ungefär en miljon kronor eller vi inte på deras gå på deras eh krav och gå till domstolen och det första eh lästingen skulle kunna vara att vi går på deras krav eh och eh skänker 1 miljon kronor nu med vi skulle ingen som helst avtal med dem och fått tillbaka de pengarna sen eh så pengarna får vi på ett och annat sätt och det är oerhört viktigt för er att veta att eh, bindningsstyrse skänker inte 1 miljon kronor till NVU. På ett eller annat eller tredje sätt får vi in stål. Eh så det är viktigt att veta att när vi godkänner det här så godkänner vi önligen förutsättningen för minister att vi kan på något sätt få någon sorts lösning och slut på det här käblandet mellan NVU och Åvösta kommun. Eh och i den här redovisningen är den här skulden reglerad. Så Därför är det viktigt viktigt att vi att vi löser det någon en gång för alla. Ja. Någon neutrala mänskliga ur. Övladingslut. Så ja. Finns det ett förslag i ärendet och det är kommunstyrelsens förslag kan det också vara fullmäktiges beslut. Så ja. Ärende 7. Revidering av förbundsordningen för dagarnas samordningsförbund. Ja. Mm. Hur får det komma in? Igen. Jag börjar ändå. Börjar ju ändå då inte på vägen. Samordningsförbundet har i augusti 2008 tillskrivit samtte huvudmännen för frågan om revidering av förbundsordningens paragraf 9 vad gäller revision och paragraf 10 vad gäller ersättningar. Eh nu har alla parter inkommit med svar och alla tillfrågade är positiva till ändringarna i paragraf 9 som gäller revision men försäkringskassan motsäger sig ändringarna i paragraf 10 och eftersom samtliga huvudmän måste samtycka till ändringarna föreslår styrelsen för Södradalarnas Sammanförbund i ny version av förbundsordningen där endast paragraf 9 och är ändrad. Fullmäktige har så tidigare hanterat det här ärendet och godkänt förslaget till ändring då. Och det förslag då som kommunstyrelsen lägger till fullmäktige det är att avse att kommunen godkänner att Paragraf 9 i förbundsordningen för södra dalarnas samordningsförbund revideras enligt förslaget till följande lydelse. Samordningsförbundens förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlemsräkning. För försäkringskassan och arbetsförmedlingens sjukförsäkringskassan utses en gemensam revisor. Revisorer ska såvitt avser kommun och landsting utses av kommun- och landstingsfullmäktige. Var och en av de samverkande kommunerna och landstinget kan träffa överenskommelse om att utse en eller flera gemensamma revisorer. För samtliga revisorer ska finnas personliga ersättare. Mandattiden för revisorerna och revis revisors ersättare är densamma som för styrelsens ledamöter. Ja, det var förslaget. Någon som önskar ordet om det? Överläggningen slut. Ja, ja. Kan du besluta nytt kommunstyrelsens förslag? Ja, ja. Ärende 8. Delårsrapport 20090331 med års prognos, mm. är jag okej då? Eh, det ekonomienheten som har upprättat delårsrapport med års prognos och redovisat följande. Resultatet hittills med mars månad för styrelsen aviserar ett ackumulerat överskott med 600.000 kr. Det är en förbättring sen februari månad med 1,1 miljoner. Skatteintäkter och generella statsbidrag visar ett underskott för perioden med minus -3 miljoner. Finansnetto och redovisar efter första kvartalet ett underskott med 6 miljoner kronor i förhållande till budget. Totalt för kommunen redovisas ett resultat som uppgår till +8,4 miljoner, vilket är 1,3 miljoner sämre än budgeterat. Ja okej. Ja. Jag kan visa fel det är alltså Eh finansnätet redovisar efter första kvartalet ett underskott med 0,6 miljoner. Jag kanske så något annat. En viss osäkerhet kan märkas i i de av styrelsernas lägre års prognoser. Flera styrelser redovisar en prognos med negativt resultat i förhållande till budget. Omsorgsstyrelsen redovisar minus 4 miljoner, kommunstyrelsen minus 1,9 miljoner, fritid- och teknikstyrelsen minus 1 miljoner samt kommunfullmäktige 100 000 kronor minus. Prognosen för skatteintäkterna i samband med vårdpropositionen innebär ytterligare försämring för året med knappt 12 miljoner kronor. Totalt kan kommunen hittills förvänta en försämring av skatteintäkterna med drygt 25 miljoner i förhållande till årets budget. Totalt sett ser det, det ekonomiska läget allvarligt ut för året, främst beroende på den förväntande utvecklingen av skatteintäkterna och, och även på grund av befarade underskott inom verksamheterna. Årets resultat beräknas bli minus 21 miljoner, vilket är 31 miljoner sämre än budgeterat. Investeringarna under perioden är uppkådd till 4,6 miljoner och de utgör främst av IT-investeringar, fortsatta investeringar vid Avestavallen och investeringar inom VA-verksamheten. Antalet tills vidare anställda har ökat något sen årsskiftet från 1.664 till 1.671 årsarbetare. Övertiden fortsätter att minska och sjuktalet fortsätter att minska och är nu 6,3 procent. Det innebär att kommunen närmar sig det uppsatta målet som är 6 procent. Kommunens arbete med att ha en budget i balans fortsätter. Beslut om balanspaket för perioden 2009-2010 fattades i samband med kommunfullmäktige i mars. Och det förslag som kommunstyrelsen lägger eh det är att det är angeläget att planerad och pågående åtgärdsprogram genomförs och följs upp. Samtidigt att styrelsen ska aktivt verka för att verksamhetens nettokostnad som säm ska motsvara budgeterade ramar enligt styrelsernas beslutade åtgärdsprogram. Då måter jag dig som beslutsfattare och fullmäktige vid behandling av delors rapport eh augusti 2008 med års prognos gällde fortfarande Förvaltningscheferna ger sig ett tydligt uppdrag att försäkra sig om att samtliga underställda chefer och övriga medarbetare omedelbart informeras om besparingsåtgärderna och att löpande följa upp att beslut och regler efterlevs. Det var alltså beredning och förslag till beslut. Ordet har begärts av Agneta Tjörne-Kristal. Ja, ordförande och ledamöter... Det här är ju då per 31:a i tredje så att det har ju hunnit gått en tid sen dess så att de här dystra siffrorna som gör han läst upp de gäller inte längre. Jo, det gör de väl i och för sig, men det har alltså skett förändringar. Vi tog ett balanspaket då i april och med omedelbara åtgärder som skulle sättas in, det var anställningsstopp och så vidare. Och Jag kan säga då för en som en upplysning då till för möteledarna att april och maj ser bättre ut. Det har börja bli effekter på de besparingar man har satt in då så att idag ser det inte ut som att förvaltningarna ska gå med underskott utan det underskott som kommer att bli det är då de minskade skatteintäkterna som vi har då mot den budget som vi la i i höstas. Men Jag har hittat på en liten, liten detalj här som vi måste ändra på i själva beslutsatssatsen. Det står ingenstans att del av rapporten godkännes, så jag skulle vilja yrka då att det tillförs. I övrigt yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag. Ulf Berg, varsågod. Vårdförande ledamöter, jag kan yrka bifall till nå några tilläggsyrkande. Eh sen bara ett kort konstaterande vi ska väl prata lite mål och budget eh om den antas majoriteten vilket jag väl förväntar mig. Då är det nog så att det eh, ska till kraftiga överskott på respektive styrelse för att då måste man ju faktiskt eh, redan imorgon börja jobba med det här, för det tar tid att, att stalla och då Ser man inte det överskottet vid årsskiftet då har vi riktigt illa ute för 2010. Det är bara mitt konstaterande. Men i övrigt bifaller kommunstyrelsens förslag med Agnetaas tilläggsyrkande. Japp. Pojse Knežević, var så jag vill bara instämma det klart det måste det inser den styrande mötet att för att man ska kunna minska effekter i slutet av året så så självklart det, det måste finnas överskott överskott i styrelsen. Eh överskottsmålen det är också ett sätt att arbeta med besparingar. Men det tar ju tid det tar ungefär en och en halv en ett och ett halvt år innan man får ordning ska säga på på på den full effekt ekonomiska effekten på en ÅRT så därför Eh självklarhostyösna påbörjat arbeta. Men nu är det så att risastyös startar det från minusstrecket. Och då i åker de uppåt och då hamnar vi hoppas att de hamnar på överstreck, alltså på överskott. Andrastyös som binistyös startar från noll. Eh det fast vi hade eh balanser i i finanserna där för vår resa till plus siffran i vitis kommer synas. Binistyös har lagt redan en prognos på åtkom 8 miljoner plus i 2008 eh och Europa så vi, vi vi når dit och det är en effekt av att vi har på börjat 2010 års spanska redan i februari 2009 för att ena med att det är så oet komplicerat för utbildningsstyrelsen att vi inte har kalenderår att leka med vi har skolår det två år åt det projekt som vi jobbar samtidigt så har så har vi påbörjat. Som vi förstår så har alla andra styrelser också påbörjat sitt arbete under våren och deras, det är därför siffrorna i april, maj, eh, juni ser mycket bättre ut därför att nu började eh, ge effekt. Och eh, och det är självklart eh, vi ska göra allt för att undvika stora underskott. Häls ingen underskott för sen ni med det tror jag inte fiest så många tror än i det här. Jag värderar ändå för boljen här som ändå fortsätter fortsätter tro på att vi kan nå kanske plus minus 0. Eh men 2010 det är ju det som är det riktiga slak fältet på budgets i åren så eh vi det bara ge en syn från maritetens håll att det är självklart att vi förstår att det måste till överskott på styrelsen för att vi ska kunna nå någon sorts balans. Ja. Någon ytterligare som önskar ordet? Överläggning är slut. Svar ja. Det finns då ett förslag, det är alltså kommunstyrelsens förslag med tilläggsförslaget att delårsrapporten också godkänns. Kan det också vara fullmäktiges beslut? Ja. Svar ja. Paragraf 9. Energi och klimatstrategi för Avesta kommun. Vad tror jag då? Mm. Eh det här är förslaget till energi och klimatstrategi för Åvesta kommun har varit ute på en bred remiss under sex veckor. Det har så varit utställt under tiden 9 mars 2009 till 17 april 2009. Eh 10 yttranden har kommit in. Det är tre stycken från Hedemora vägverket och RPG:s samhällsutskott som inte har några synpunkter. De fyra yttranden är från Barnverket, LRF i Avesta kommun, Länsstyrelsen Dalarna samt i stor del Västman av Dalas miljöbyggnadsnämnd har ändringar av i princip redaktionell karaktär där det föreslås att dessa ändringar görs. För de tre övriga, det är Miljöpartiet, De Gröna i Avesta, Folkpartiet i Avesta samt Avesta Villa ägarförening så föreslås nya och ändrade delmål samt tillägg eller ändringar i åtgärdsförslagen. Eh, planen har byggts upp av de diskussioner som varit på temaseminarier och anordnade av Länsstyrelsen Dalarna. Malltexter från Länsstyrelsen och lokala urval av den arbetsgrupp som arbetat med att ta fram strategin. Om nya delmål eller åtgärdsförslag ska föras in bör detta ske utifrån politiska diskussioner och beslut med början i plan- och näringslivsförskottet. Utvecklingssekreteraren vid tillväxt i Avesta föreslår att kommunstyrelsen antar energi- och klimatstrategi för Avesta kommun. Och det är också kommunstyrelsens förslag till fullmäktige. Ja, det var föredragning och förslag till beslut. Finns det någon ytterligare som, någon som önskar ordet? Överläggning är slut. Svar ja. Finns det ett förslag? Det, kan, det är kommunstyrelsens förslag. Kan det också vara fullmäktiges beslut? Svar ja. Vi tar en fråga till, sen tar vi kaffe. Det låter bra. Ja. Ärende 10. Medfinansiering av Dalarbanan. Mm. Eh, här är Dalarbanans intressenter som önskar att Avesta kommun tar ett beslut om avtal om fördelning av ett blivande garanti- och tagande beträffande Dalarbanan före den sista juni i år. Enligt avsiktsförklaringen så avses 250 miljoner kronor investeras på kort sikt för att skapa förutsättningar för en effektiv tidtabell med trafik- med ett togetimme mellan Bålangen och Uppsala. Åknet en restid mellan Bålangen och Sala på 58 minuter och mellan Sala och Uppsala på 28 minuter. Eh kostnaden för upprustningen på på 250 miljoner kronor avses finansieras med förhöjda barnavgifter på Dalabanan. Enligt avgift, avsiktsförklaringen ska kommunerna garantera Barnverket att de förhöjda barnavgifterna täcker kostnaderna för Barnverkets upplåning av 250 miljoner kronor. Det vill säga ränta och amorteringar på 250 miljoner kronor under cirka 20 år. Om inte det här sker så träder kommunerna in och täcker mellan skillnaden. Det innebär att om nuvarande trafik består så kommer kommunernas garanti inte att behöva infrias. Om trafiken skulle minska så kommer kommunernas garanti att behövas tas i anspråk. Kommunernas medverkan att garantera finansiering av 250 miljoner kronor för den första etapp av utbyggnaden av Dalarbanan utgår från det är i kommande åtgärdsplan för utbyggnaden av järnvägen 2010-2020 2020 2021 samt ytterligare samt ytterligare medel avsatta för investeringar i Dalabanan. Eh enligt avsiktsförklaringen så ska parterna verka för detta. Och det förslag kommunstyrelsen har, det är att text i avtalet under punkt 2 bakgrund och syfte från Dalabanans intressenter föreslås ändras till följande lydelse. För bättre insatserna bör Medge en tågavgång i vardra riktning i timmen, med en restid mellan Sal och Bålänge understigande 58 minuter, omfattande minst samma antal stopp som idag, samt i dag samt person tågsmötenighet demora. Avtalestext täckte i övrigt angående fördelning av garanti och tagandet beträffande Dalabanan godkännes. Ja, det var fördraget och förslag till beslut ordet bärs av Agneta Törnqvist varså. Ja, det här är ordförande och ledamöter. Det här är det första ärendet idag då, utav tre som handlar om medfinansiering på sätt och vis. Eh, vi har ju diskuterat det här i Dara banans intressenter under en ganska lång tid. Och eh, nu känns det som att vi har kommit i hamn i alla fall. Att det här skulle vi kunna teckna på, för det känns som ett... Eh, en ganska liten risken dock för Avesta kommun, för skulle det bli så att vi måste betala ut pengar så beror det på att tågresenärerna antal har minskat. Och vi tror väl ändå att i framtiden så kommer man att resa mer med tåg. Dels om man får rätt tåg i timmen och dels då ur miljösynpunkt också och att man fortare kan transportera sig mellan olika orter. Vi hoppas ju på att man ska kunna pendla och att det här ska vara då en bli en utvidgade arbetsmarknadsområden. Eh jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, men jag vill också ha in då i, i själva beslutsatsen att avtal tecknas om fördelning av ett livande garantiobtagande beträffande Dalabanan under förutsättning att och sen att den här texten som står kommer efter det för det var ju då en förändring i textmassan vi vill ha med för att vi skulle skriva på det här avtalet men det har vi väl i alla fall fått ett muntligt löfte om att det ska skrivas in så jag skulle vilja ha in också då det här med att avtal, teckna, avtal tecknas om fördelning och i övrigt och bifall KS förslagen. Ölsberg revision förande ledamöter och övriga ska yrka bifall då till Agneta's dilexyrkande. Eh med tanke på vad resultatet så tror jag också att två stopp är ända tänkbara för att vi ska kunna fortsätta utvecklingen på Koppardalen när att vi har blandat en av tre eh då går vi har sport och auto men vi har också kopparlålen det har vi trott att det skulle vara en av de här förutsättningarna att vi ska kunna utveckla kommunen vi kommer nog ihåg var kulturchefer och stadsarkitekt åkte runt och runt om förevisade vi är ju fortfarande fullständigt övertygade om att det är det rätta vi ska inte ta den debatten nu men därför är det otroligt viktigt att vi får till två talkstopp tror jag det är det enda sättet att vi får till den utveckling som vi har börjat bygga för många herrans år sedan egentligen i och med övertagandet av Koppardalen och det här som har växt fram där. Eh det tror jag är, är som sagt viktigt. Sen ska jag vara ärlig och säga även om jag fattar säkert som man slår mot alliansen i Stockholm men jag är halvt veksam till den här typen av åtgärder att vi i kommunen ska göra det. Det verkar ju liksom att mer och mer och det här är ingenting som har startat den här mandatperioden utan redan förra så skulle vi innoförskotera och, och eh det där är ju kanske tveksamt om inte om vi nu i kommunen vill bestämma över de de inom våra områden och det som ligger innanför det som vi brukar kalla för den kommunala kompetensen då bör det ju också vara så att staten kanske ska se till oas inkompetens utan att vi ska eh på något sätt eh, vara med och ta en ekonomisk risk. För det är klart att det är en ekonomisk risk att, att gå i borgen. Nu delar jag kommunalrådets uppfattning i den här frågan att eh, det är ju en väldigt, väldigt liten risk att det ska kunna gå snett därför att eh, tvärs om så, så ska vi alla jobba för att fler och fler åker tåg. Vi tror ju att de här investeringarna gör att det börjar gå snabbare. Vi får modernare och bättre tåg och så vidare och så vidare vilket bör gynna ett ökat tågresande samtidigt också att vi får en en allt större arbetsregion då där vi förhoppningsvis kan lämna bilen hemma. Så att eh, det det är spännande men som sagt jag är det är otroligt viktigt och här fick vi ju faktiskt hjälp av Uppsala av att det ska stå ordet minst här. Det var ju lite så där men det var en av de här sakerna som jag varje fall krävde från början att det måste stå minst då för att annars har vi ju på något vis gjort fel i mål. Så att eh, Jag är nöjd över hur beslutet håller på att utformas och eh, hoppas då att kommunalrådet kan eh slås vidare för de här frågorna för det är väl som för förre kommunalrådet och Johan som brukar säga när det gäller infrastruktur då törs man inte bara bort här på i det enda mötet för då då kan man vara nere på noll igen så att här är det närvaro som gäller och är ett fullt krigande för det är 15 kommuner till som vill i samma riktning så lycka till i frågan. Eh ja. Det var väldigt vad man var överens, det var ju bra. Ja, jag förstår att det stundrar andra tider, men i den här frågan var det väl lovande. Någon mer som önskar ordet? Överläggning är slut. Svar ja. Kan vi då komplettera med en skrivning om den här avtal tecknas om fördelningen in i den här paragrafen? Och då finns det, är vi överens om att det finns ett förslag, kan vi tillstyrka kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Nu tänkte jag att nu får vi kaffe på oss till kvart över tre. Kan vi besluta så? Ja! Tack för det. Enig på två. Ja, det är alltså fullmäktiges sammanträde härifrån Fors Folkehus. Just nu så är det lite kaffe på oss kommer just snart börja igen klockan kvart över 3 har man sagt att sen man redan kommer igång. Vi spelar lite sån här lite ungdomsling beskik här ute på och så återkommer vi alltså sen. Ja, då ska jag också släppa in Perneke ordförande Lena Fant för fortsättningen vi var sammandrädet. Ja, eh följ mig till redo utdrag för handeln. Svar jag. Med rubrikpunkt 11 det är det Marie Lenholm's motion om utvärdering av arbetet för brottsoffer i Aversta kommun. Varsågod då. Mm. Marie Lenholm anför då sin motion att skälen för en utvärdering utav arbetet för brottsoffer i Aversta kommun är följande då. Att kartlägga de brottsoffers satta behov, vad får de för hjälp då och i vilken omfattning. Kommunen har ytterst ansvar för sina invånare pinsle behov av hjälp som inte är möjlig att tillgodose idag. Kort lägga hur samordningen mellan BOJ, kvinnor och pojkar, olika barnverksamheter med flera sker och hur detta påverkar brottsoffren. Få en bild av hur bidragen används samt om de är rimliga och eller tillräckliga. Har vi som kommun säkerställt att den hjälp som erbjuds via organisationen utan för kommunens egen verksamhets motsvarar minst den insats som kommunen är skyldig enligt lag att uppfylla. Se på hur verksamheten kan förbättras och utvecklas. Hur kan vi säkerställa kvaliteten i verksamheten och på så sätt ännu bättre kunna bemöta kommande behov och efterfrågan? Och med hänsyn grund så är då förslaget att kommunstyrelsen ges uppdrag att snarast få till stånd en utvärdering av arbetet huvudrådsofferi av Västerås kommun i enlighet med ovanstående. Ehm den här motionen har remitterats då till Brottsförebyggande rådet för yttrandet. Plocka lite grann ur det yttrandet. Man ger en beskrivning av insatser som kan ges till brottsoffer lokalt i kommunen samt vad som finns att tillgå nationellt. I Avest och Hedemora kommunen finns en gemensam brottsoffersjor som förkortas B och J. Här finns ett antal stödpersoner som med hjälp ställer upp för att hjälpa brottsoffer i en besvärlig situation. Det finns god tillgång till information på internet. Eh, det finns en brottsofferportal eh som är ett faktscentrum för brottsoffer. Brottsoffefonden är en fond som man kan söka medel ur till brottsofferinriktade projekt och verksamheter. Den finansieras i huvudsak av lagöverträdare. Brottsoffemyndigheten inrättades 1994 och dess övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter, intressen och behov. Myndigheten har riksäckande ansvar för tre områden: det är brottsskadeersättning, brottsofferfonden och kunskapscentrum. Eh, brottsofferjouren har samverkan med stödföreningar och nätverk riktat mot kvinnor, och motsvarande finns även riktat mot män. Medlingsverksamhet finns i kommunen och är en lagstadgad verksamhet. Eh, polismyndigheten i Dalarna Där har man tagit fram en handlingsplan för brottsdrabbade i Dalarna. Den handlar om en strategi och i stora drag innehåller den följande. Eh, följande punkter behandlas alltså i brottsoffretstrategin: hot och riskbedömning för framtida partnervåld, besöksförbudshantering, barn i riskzon, information, våld och hot mot anställda inom rättsväsendets brottsofferarbete i media, uppföljning utav nämnda strategi, kompetensutveckling, upprepat drabbade brottsoffer av synner våldsbrott och tillgreppsbrott strategisk och operativ analys och rapportering. Och lokala brottsförebyggande rådet föreslår att motionen besvaras att med det här yttrande som redovisats då och det är också kommunstyrelsens förslag till fullmäktige. Ja, det var beredning och förslag till beslut. Marile Enholm har gett ordet varsågod. Förförande, ledamöter och övriga åhörare, jag vill ju naturligtvis börja med att yrka att min motion ska tillstyrkas. Och eh, lite i texten som jag skrev att arbetet i Avesta för att hjälpa brottsoffer sker via olika kanaler och på olika sätt, det är ju det som är beskrivet i svaret. Och det var ju kanske inte riktigt det jag ville ha beskrivit. Visst är det också bra att få beskrivet vad som finns, men det jag faktiskt efterfrågade var dels att man skulle kartlägga de utsattas behov bara de får för hjälp idag i vilken omfattning. Eh jag frågade också om det finns behov av hjälp som vi inte som vi inte tillgodoser idag och att det skulle kartläggas hur samordningen mellan brottsofferjouren, kvinnojour, olika barnverksamheter med flera hur det sker och hur det påverkar brottsoffren. Jag ville också ha en bild av hur bidragen används samt om de är rimliga och om de är tillräckliga. Eh dessutom vill jag ju också se om verksamheten som är verksamheterna som idag finns om de kan förbättras och utvecklas och hur vi säkerställer kvaliteten i de här olika insatserna som görs. För det är ju ändå så att har man blivit ett brottsoffer en gång så ökar ju faktiskt risken för att man blir brottsoffer igen. Dessutom är det ju så att beroende på vilket brott man är utsatt för och kanske också i ung ålder söker ju faktiskt också risken att man själv blir en gärningsman en dag eller hamnar på andra sätt i livet som inte var riktigt kanske som man hade tänkt från början. Det som också är anmärkningsvärt i i det här svaret tycker jag är att ingenstans nämns det barn som brottsoffer. Då de, de jag kan inte jag kan inte hitta det i svaret att någon har tänkt på barn som brottsoffer och hur vi hanterar det. Och det viktigaste kanske det är ju faktiskt så att det är kommunen som har ytterst ansvaret för våra invånare. Och har vi då säkerställt att med de insatser som görs att den hjälp som brottsoffren får verkligen motsvarar det som vi är skyldiga? att ge mora in månare när när det händer något tråkigt i livet. Så därför så vill jag yrka då att min motion ska tillstyrkas. Ja, och nittligare. Mänskarordet överläggningens slut. Ojoj justut förslag det är kommunstyrelsens lag och det motionärernas förslag ställer de emot varandra. Vi slutar fullmäktigt fullmäktigt enligt kommunstyrelsens förslag. Ja. Vi slutar fullmäktigt enligt Marie Lenons motion. Ja. Vi finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Budgetering svarar någon som ropar. Ja. Ni kommer överens om att det en och det är en biads ska verkställas. Ni får då en voteringsproposition som lyder så. Den som biträder kommunstyrelsens förslag rösta ja. Den detta i vill rösta nej, vinner nej innebär det att fullmäktige beslutar enligt Marie Lenons motion. Kan det motetens på positionen godkännas? Ja ja. Ja för kommunstyrelsen, nej för Marie Lenon. Är ni klara på posteringspendeln? Agneta Törnqvist Ölfberg. Nej. Janne Andersson. Ja. Marie Lenholm. Nej. Karin Periers. Nej. Inga Magnusson. Ja. Seneca Rönqvist. Ja. Leila Borger. Ja. Lillebillgrass. Nej. Lars Isaksson. Ja. Runeberg. Nej. Kirsti Andersson. Ja. Vojcik Knezevic? Det är förlot Henriksson först. Nej. Vojczek Knezevic? Ja. ja. Patrik Engström? Ja. Mats Sönstedt? Nej. Anita Tannerborg? Ja. Kurt Ockelsson? Nej. Leif Eriksson? Ja. Lars Levan? Ja. Johan Thomasson? Nej. Gunilla Björlund? Nej. Nia Bergqvist? Lena, när ansvar på vispolarna till sist. <laughs> Ruth Johansson? Ja. Kristin Nilsson? Nej. Mikael Westberg? Ja. Monica Sjöstrand? Ja. Roland Söderberg? Ja. Göran Erström? Kristina Abrahamsson? Ja. Jens ja. Vedberg? Peter Gren Nej. Jarl Svedberg Nej. Erik Polin Nej. Elisabeth Palmqvist Ja. Lena Lorens Nej. Lennart Palm Ja. Och samtliga har ja, fått personer. Har det ska. Ja Justeringsmannen Justeringsmannen Reknar for brilt 22 har vi et forslag på Ja og de, Med de sifterna 22 ja och 15 nej så har fullmærktig besluten enligt kommunstyrelsens forslag reservationen. Vad göra det enkelt? Är det alla som röstar nej? Ja. Så ni då, ja, ja. Det så ni hopp. Alla som röstar nej är även reservant. Okej. Okay. Kan vi göra så? Okej. Okay.